referent a la Direcció General d'Urbanisme, a d'Habitatge, pardon, i referent a la memòria social. Diu que és insuficient. Evidentment, que hi han dos informes per part de la Direcció General de Promoció i Habitatge. A part d'aquests dos informes, un elaborat al el març del 2009 i l'altre al setembre del 2009. Aquest segon a voluntat de l'Ajuntament perquè no era eh s'ha d'informar un sol cop a les administracions i amb els informes que recullen, tant siguin favorables com desfavorables o favorables en condicions aquestes condicions després han de quedar recollides en el provisional es va fer una segona tongada amb totes les administracions i es va enviar a tots els departaments que s'havien enviat els inicials perquè donguessin a la seva valoració amb els informes que havia elaborat a l'equip redactor conforme a aquestes prescripcions aquestes prescripcions que fa l'informe de setembre del 2009, parla de la memòria social. Creixement demogràfic fa referència als estudis de projecció que no s'ajusten a la memòria social. Els creixements i la projecció, segons la llei, és a 20 anys, recull els habitatges dotacionals, les reserves de sostre per construcció d'habitatge de protecció oficial, les previsions del sistema dotacional i les normes urbanístiques relacionades amb l'habitatge. Referent a que no s'ajusten a la memòria social vol dir que la memòria social no s'ajusta a les prescripcions que marquen el primer informe al Departament o la Direcció General de Promoció i Habitatge. El segon informe que es va emetre i que van donar resultat de que encara no els semblava correcte, ha estat modificat també arrel de la memòria ambiental i d'unes una sèrie de reunions que es van tenir a posterior d'aquesta documentació i que algunes d'elles ja estan rectificades en aquest document que es presenta a la provisional. Altres entenem i creiem que les consideracions que es tinguin i si ens, ens, ens, ens, ens demanen que ajustem encara més aquest document de la memòria social a aquestes previsions i aquestes reserves intentarem fer-ho al màxim possible. Referent a l'al·legació del PCC, bueno, no és una al·legació del PCC, sinó que és una al·legació del representant de, de veïns del Poblenou en relació al vot que havia d'haver manifestat el senyor Manel Benz referent a la seva implicació i la problemàtica que podia suposar aquest vot i l'incompliment d'aquesta llei, dir que, perquè he parlat d'ètica, dir que l'informe que va fer el jurídic francès Esteve no és un informe que el desmereixi perquè vingui d'aquesta persona. És un informe completament correcte que se li va demanar de forma explícita perquè aquesta al·legació no només quedés recollida per part dels serveis jurídics del POM i de la reacció del POM, sinó per una persona que estava relacionada directament i que ha portat el seguiment d'aquest pla general i que coneix perfectament la implicació que pot tenir o que no pot tenir el senyor Manal Benz no el desmerita perquè sigui d'aquest assessor jurídic i si s'hagués si volgut que aquesta contesta hagués vingut directament del, de l'equip o assessorament jurídic del POM també es podia haver demanat i jo crec que no hi hagués hagut cap inconvenient si aquest no es creia suficient Referent a l ètica, que es parla amb aquesta al·legació si es parla d'ètica i aquesta alegació la presenta un representant d'una associació de veïns jo no sé si els veïns del poble nou saben d'aquesta al·legació i de la seva intencionalitat només parlar de que, que aquí cadascú que tregui les seves conclusions ho entenc que aquí d'ètica aquesta alegació, primer no en té res si realment algun grup polític entenia que, un del seu, que el seu company no havia complert la llei perfectament podia haver fet una al·legació amb representació del seu grup polític i no implicar a una associació de veïns <coughs> Referent a Esquerra estan decebuts del resultat perquè urbanisme ens està pressionant estem fent les coses en presses vostè millor que ningú sap perfectament quin era el panorama que teníem quan es va contractar aquest pla general, unes normes del conseller després es volien prorrogar però no ens van deixar ens van tornar a fer unes normes noves amb caducitat que van caducar el mes d'agost i que també van caducar el mes d'agost només a nosaltres a l'equip de govern de les anteriors i que els inicis de la participació ciutadana i de tot el desenvolupament de totes les actuacions de l'abans de POM que va realitzar l'anterior equip de govern van ser al finals de, de la seva legislatura que no respecta el medi ambient aquest pom aquest pom, com he tornat a dir abans incorpora la memòria ambiental, document que no té altres pomps aprovats anteriorment i que ara la poden incorporar segurament amb algun text reforç, amb algun pla especial o derivat o amb alguna modificació del mateix pla general Al procés d'exposició pública vostès van fer 14 al·legacions que ha detallat una a una no les tornaré a repetir però sí que em faré referència vostès han tingut moltes hores de treball i no són professionals només dir-li que nosaltres tampoc ens som professionals d'aquest món em sembla que no hi ha ningú que sigui professional més que els professionals que es van contractar d'això potser sí que te'n fas a la idea de la complexitat del tema que avui es porta en aquest plenari de la complexitat de tota la documentació de les intervencions de, de, en aquest plenari que són suficientment debatudes i també fer un, un petit comentari de les al·legacions aportades per la senyora Mireia Cortés perdó per no, eh? d'Esquerra Republicana, ah, no, perdoni. Bueno, perdoni que acabi en representació d'Esquerra Republicana. És que sempre en deixo al final No és que no les vaig presentar jo ella eh? les va presentar tot el partit. Si jo requereix fàcil favor de no intervenir i esperiria que a ell li toqui, si és clar. Senyora Arenes, Sí, perdó, un segon. Només fer el comentari de, de les seves al·legacions en què totes les al·legacions presentades per Esquerra Republicana de Catalunya, a la primera disposició sobre la legitimació per formular les al·legacions, indica que en conseqüència totes les al·legacions que formulen com a grup municipal tenen una voluntat de servei al municipi i en cap cas de defensa de béns o interessos particulars de ningú. Torno a dir, com la senyora Ana Gabriel, aquí falta ni en prejudici de ningú. Perquè algunes de les al·legacions presentades van en prejudici d'algú. Quan parla del barri de la Rampinya, no parla del barri de la Rampinya, parla d'un sector del barri de la Rampinya, on demana que es torni a deixar la deficabilitat o l'alçada que hi havia amb anterioritat imposada de forma excepcional quan parla del cogulló parla generalitzant, evidentment que sí quan parla de la plaça de la verdura parla d'una casa quan parla de l'embalat parla d'un sector que diu que vol que quedi com a zona d'esbarjo o espai lliure quan a l'abans de Pou, amb la seva proposta aprovada en aquest plenari amb el vot favorable d'Esquerra, la condició dels equipaments que tenien més potencial per quedar com equipaments en, en, en el municipi, un d'ells, i sempre en tots eh, els estudis que es van fer i que es van, eh, i que es van pronunciar a la participació ciutadana, parlaven de l'embalat, de la zona de l'embalat, que quedés com un equipament, i era un potencial d'equipament en el que es treballaria des de l'abans de Pum per la inicial. Quan parla de catàleg, on s'ha d'incloure Cal València, Cal Casas i l'Escorxador, recordar que no tenim catàleg. El, ten el que tenim és un llistat d'edificis a protegir. El catàleg es fa en posterioritat amb un pla derivat on es fa l'estudi del patrimoni cultural i e històric d'aquest municipi però la llei sí que permet no tenir aquest catàleg però sí tenir el llistat on es referencia tots aquells edificis al que es volen incloure i en teníem que les seves al·legacions era que estiguessin en aquest llistat perquè de catàleg de moment de patrimoni cultural i històric no en tenim diu que, està amb, eh, diuen que estan desil·lusionats amb l'acord que no hi ha acord unànim en el plenari sabem perfectament que vostè no mai ens donarà el seu, la seva aprovació ni el seu apoio les seves intervencions en els debats, en les, treballs, eh, en les sessions de treball, en les sessions informatives així com negar-se el vot en les últimes sessions que vam tenir sobre les al·legacions denoten la seva responsabilitat eh, diguem-ne la seva manca de col·laboració i de participació en aquest POU aportacions seves independentment d'aquestes 14 al·legacions no n'hi ha cap ni ha hagut la voluntat de posar-les a sobre de la taula ni tan sols ha pogut manifestar el seu vot amb les al·legacions dels ciutadans que han fet l'esforç de participar de fer-les arribar en el procés de participació i que en el moment d'estudiar-les i en el moment de pronunciar-se a les últimes sessions es van negar en rotund. Un punt és per ordenar, planificar i projectar i aquest punt té totes aquestes qualificacions. Només dir que a banda de les preguntes que s'han relacionat amb el, amb el amb el pla general de Sallent tornar a reiterar la intervenció que he fet al principi és un és un punt transparent és un punt en el que s'ha donat el màxim d'informació a tots els grups polítics i a tota la ciutadania s'ha tingut una participació ciutadana que es pot discutir si compleix a cada un dels punts d'aquest pla programat però sí que es pot dir que s'ha atès a tothom qui ho ha volgut durant els 45 dies d'exposició pública que hi ha hagut d'aquest document de la inicial a la provisional. Això és innegable i això es demostra amb la participació de tota la gent que ha volgut dir la seva i aportar en forma d'alegació, en forma de suggeriment o en forma de consulta en aquest Ajuntament o l'equip redactor les seves idees, els seus comentaris i les seves peticions i com també ja he dit abans estem orgullosos de que aquest POM es presenti com es presenta perquè és el POM que entenem eh, és apte perquè la Comissió d'Hormanisme determini si definitivament la prova o no moltes gràcies una altra intervenció per part d'iniciativa senyora Nojosa sí, bueno, per la regidora ha que teníem una, una segona ronda, per si volíem contestar eh, no seré, seré breu bueno, en part el tema de la participació és una història que, que vostè i jo, jo aquest, aquest matí quan l'he anat a veure i parlàvem del, del senyor que vostè coneixia a Terrassa i eh, vostè parli un dia amb ell i té experiències d'altres formes de participació segurament que les té Bueno, dit això som, som matissos de veure les coses de forma diferent i llavors no, no cal insistir més, és cert que vostè m'ha dit que el grup d'iniciativa si parlava de la participació podia haver fet una proposta estic convençut que quan ja es va fer la primera sessió que estava l'anterior equip de govern que es va fer a la Casa Torres jo, que encara no era regidor em sembla, no, perquè era l'altre ja vaig proposar que pensava que la participació no es podia limitar només a fer sessions informatives o sigui en la mateixa assemblea li vaig dir a l'equip redactor això, reiteradament s'ha fet en moltes reunions, punt, no? continuarem amb això aquí s'ha parlat molt de les alegacions i tal i bueno, tothom ha parlat de les seves lògicament iniciativa no hem parlat gaire de les nostres quan parlem de que l'assessor, quan ha fet falta, vam tenir un incident que en ser punt va tenir transcendència, perquè al fi, al fi al cap vam pensar que vam reflexionar i pensàvem que, no, que no votaria molt punt. Eh, quan està el senyor García i el senyor Rufí Cerdà, que són responsables en aquestes àrees, un em que és de medi ambient i l'altre és de política territorial, i nosaltres, iniciativa, plantejàvem una reunió que en el tema del runam es podria elaborar un pla especial, Noi, faltava l'assessor jurídic perquè eren responsables i van dir que no es podia fer. Eh? Eh? Van dir dos senyors, delegats de la Generalitat, que en el tema del runam no es podia fer un pla especial i tenia el meu, un tècnic de l'Ajuntament de deia per tant, allà faltava un assessor i dir, senyors, això es pot fer Cas evident Posteriorment Convergència i Unió i el PSC fan aquesta alegació precisament quan nosaltres ja l'havíem fet a la taula La vam votar, però això ja ho vam proposar nosaltres abans Al·legacions, s'ha parlat d'al·legacions Aquí podríem... Les alegacions, i si alguna persona també se li ha de dir si la vol veure aquí estan És cert, la CUP va participar molt en les alegacions i les seves propostes però també se li va fer així i això també perquè l'equip de govern entengui que els grups de l'oposició estaven disposats a participar en el POU i vam fer reunions amb la CUP conjuntament reunions tots els grups de l'oposició i van nomenar com a portaveu a un membre de la CUP que proposé els acords de la reunió o sigui, d'alguna manera els grups de l'oposició hem anat en aquest tema o sigui, hem fet propostes Eh? com a mínim en algun moment determinat intentàvem, aviam si podíem aportar qüestions que no se s'escapessin de les mans, perquè millor no votaríem el pont, però érem conscients que encara que no votéssim el pont érem conscients també que el pont es necessitava saient entre altres coses que no estarem d'acord però hi havia coses que érem conscients que necessitava per què necessitava? perquè també veiem que hi havia un tema que era el tema de l'estació Puigbor tenien coses que eren negatives per a altres coses que també veien que era necessària en el tema que havia la conflictivitat del, sobre el medi ambient doncs pues no ho sé, potser hauria estat bé que des de sa gent veure, encara que després s'havia reiniciat el PON però que haguéssim dit, aquí donem un cop de punt ja l'hauríem reiniciat una altra vegada, per què? perquè pues si nosaltres no l'hem votat perquè els que veiem que per iniciativa votar si el pont té una gran transcendència política perquè tindrà una gran transcendència posterior. Perquè no tenim garanties de moltes coses. El tema que no s'ha parlat aquí perquè el tema dels equipaments també va ser un gran debat. Vostem ha dit aquest matí i m'han informat que el tema dels equipaments després es farà un pla parcial quan s'hagi aprovat el POM. No sé si m'equivoco, o no, eh? amb tantes coses al cap a millor puc fer una expressió diferent no ho sé si aquest cas em rectifica equipaments, no està clar el tema dels equipaments després ja que aquest punt també deixa no sé si en el conveni que diu fundació això me l'ha d'aclarir eh? perquè jo tampoc en aquest el conveni, i es va aprovar el conveni amb la Fundació Privada Antònia Soler un dels convenis no sé si això fa referència a el que, que després d'aquest POM el públic també ha de saber que acabada l'aprovació la, la, definitiva del POM tindrem una modificació puntual del POM alerta acabada l'aprovació definitiva si no m'equivoco eh, haurem de portar el POM aquí per fer una modificació puntual també, això també es va discutir, no? no? sé si és, no m'han recordo mal. Vostè la aclarirà, eh? Perquè hi havia una ampliació d'una fàbrica de Cabrianas i no sé què. Deixó la aclarí, perquè jo també con que no a vegades no estic una mica, estic fent gran. I després volia sapigué si si han hagut contenciosos, impugnacions sobre l'aprovació inicial en consta que sembla ser que s'han presentat impugnació contra l'aprovació inicial del POM i no sé si ha algun tipus de contenció això també li demano com a pregunta eh, no com a afirmació com a pregunta igual que és com a pregunta si tindrem no tindrem de fer una ampliació puntual hi una modificació puntual del POM li faig com a pregunta, no com a afirmació eh. Per tant, hi ha qüestions que, bueno... Eh, després també seria bo per la ciutadania i per la gent que s'escolta que aquí suposo que algú l'ha declarat, no sé si l'aclarirà Esquerra Republicana, eh, el tema aquest que, que ha sortit aquí, com una espècie de... Pff, hi ha algú, el senyor Manalbé, no sé què, l'associació de veïns del Poble Nou... Sorti com una espècie de cosa que, que, <laughs> una, que jo, estan aquí als d'això, dic que em situï una mica, perquè semblava com si algú es moves una mica en la, en la foscor, no? És millor que s'aclari i punt, eh? I, bueno, i en, plan en això és el que volia dir una mica la resposta a la senyora aviam a la senyora Arenas que, la veritat, a mi quan li he anat a consultar alguna cosa malgrat les dificultats que tenim els grups de l'oposició a vegades i l'he pogut agafar a l'Ajuntament sempre ha sigut amb resp mà respost i, i m'ha donat tota la informació m'ha fet seure i segueix vostè aquí i m'ha donat tota la informació necessària, no tinc res a dir Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Ana Gabriel Sí, no entraré en, en, en elevances i de, si ens han facilitat la informació que és veritat, però és que només faltaria perquè imagineu-vos si ja ens ha costat situar-nos tenim tota la informació sense tenir-la que ha estat absolutament impossible em vull referir una mica amb el to que té la senyora en part quan contesta que fa un gran exercici, eh? no només de recollir tot el que alinem dient, sinó després d'anar contestant eh? i la capacitat de tenir-ho tot al cap i el que no té al cap, eh? no? doncs buscar-ho la documentació. El que passa que dintre d'aquest to diguéssim pedagògic, el que acostuma a fer si us fixeu, fixeu, és molt de matís, eh? si voleu, però eh? repeteix l'anunciat i aplica la normativa aplicable i es queda aquí. I el que jo faig és entrar al fons de la qüestió i parlar de criteri polític molt sovint. Per exemple, em eh, m'explica, doncs, que li van demanar de forma explícita el senyor Francesc Esteve, que és assessor d'aquest ajuntament, que fes el dictamen en relació al vot del Man ja ho sé, si és que precisament és aquesta la qüestió i el que critico. i és una qüestió de criteri polític dir-li amb aquest senyor o dir-li a l'equip redactor del POM ja ho sé que li van demanar a ell, ja ho sé que el Francesc Esteve no el va fer eh, per hobby aquest, aquest dictamen i el van fer perquè se li va demanar el que jo qüestiono és que hi hagi com a mínim només aquest dictamen i que com a mínim no n'hi hagi un parell d'altres més i no entro en el fons i jo no m'atreviria i, i li recomanaria que vostè n'és alerta quan ho fa a parlar d'ètica de qui va presentar l'alegació jo no he parlat de res de tot això jo només he parlat de que el dictamen jurídic no està assignat per l'equip que es va contractar i que s'està signat per un càrrec de confiança i aquest és el fons de la qüestió em comenta que s'ha procedit a fer les modificacions pertinents que han marcat els organismes i m'explica que s'han rebut totes recomanacions i que s'han anat incorporant i en el desplegable que tenim aquí hi ha un resum bastant ben fet de tot el que ha apuntat el la Direcció General de Promoció de si és que ja ho sé si sí, és que jo ja ho sé que vostès incorporen el que els organismes diuen, jo el que dic és que quan la CUP ho dèiem a l'aprovació inicial no se'ns feia cas i que ho ha de dir la direcció general que també entenc que tingui més eh, prestigi que nosaltres perquè els hi feu cas no ha entrat en el fons de la qüestió jo, el fons de la qüestió que li plantejava és que la CUP havia plantejat coses que ara admeten, no perquè les hagi dit la CUP sinó perquè les diu una direcció general o algun organisme un altre exemple diu que la CUP hem presentat quatre al·legacions i que no ens podem queixar perquè se n'han acceptat doncs, una bona part, per entendre'ns una dos i mig, i la del runam no conta perquè ja sabem que no l'acceptarem. I ens ho explica sé que no és el fons de la qüestió una altra vegada o sigui, les al·legacions són una de les formes de participar, hi ha hagut comissions de seguiment hi ha intervencions en el plenari hi ha converses fins i tot informals mm, no, no tanqui la meva intervenció fent veure que com que ens han acceptat 3 de les quatre al·legacions, doncs eh, ho hem fet molt bé i, i la participació ha estat esplèndida eh, he parlat de moltes més altres coses que tenien a veure amb la participació i vostè m'agafa la normativa i, i em llegeix la normativa que parla de la participació i jo li parlo del contracte que ha signat la juntament i que el contracte s'ha incomplert i quan jo vaig a la feina i incompleixo el contracte tinc problemes i entenc que l'equip redactor els hauria de tenir perquè no ha fet la seva feina i la llei que digui el que vulgui però si un contracte ha anat més enllà de la llei el que s'havia de complir és el contracte i no s'ha complert i amb això no m'ha contestat el 200% d'acord si vostè s'equipara amb la llei, però en relació amb el contracte no s'ha fet la feina. I la gent, quan anem a treballar, si no comprim el contracte, insisteixo, tenim problemes i no cobrem. I jo no sé què passarà amb aquest equip redactor. Una altra qüestió, em diu que no hem fet la sessió pública perquè vaja, doncs perquè clar seguint les recomanacions d'urbanisme estem en una situació urbanísticament complicada i que hem seguit les recomanacions d'urbanisme i si és que ja ho sé una altra vegada, és que aquest no era el fons de la qüestió el fons de la qüestió és de qui han de fer acabar el vostès d'urbanisme només o també del que els hi diuen els grups del plenari? o també del que diem nosaltres que li agradi no són les persones que, que han triat els ciutadans de Sallent. Em sembla molt bé que facin cas a urbanisme, no demano pas la insubmissió de cara als departaments de la Generalitat, però si els grups de plenari parlen de més participació, tinguin en compte també que tenim una legitimitat. Urbanisme també, però que nosaltres també la fem valdre. Agraeixo la participació que han tingut les persones de la CUP i diu, i els nostres. I ja, que els vostres els seus estan cobrant, és a dir, és que tenim un equip de govern que està remunerat al 100 i amb sous de dedicació exclusiva a alguns, és a dir no emari, em compari, no em compari l'Albert Prat, Lisbonet i el jar Bordella no cobren de la ciutadania i militen en política i ho han fet perquè volen i forma part de la nostra manera d'entendre la política, però no m'equipari perquè no s'hi val, que això també és fer trampa. I acabo, perquè tampoc no, no voldria quedar amb, amb, una, amb una qüestió de, de detalls. M'agafo l'exemple de la casa de la plaça de la verdura que se n'ha parlat molt avui i quan vostè deia que, que li estranyava que tanta gent de Catalunya i d'Espanya i de fora no ho sabem del tot però és igual s'hagi interessat per aquesta casa clar que li costa entendre perquè vosaltres no entenen una lògica d'aquest tipus vostès no entenen, no, esten, no entenen que una persona que una família, uns propietaris prefereixen preservar una casa per un criteri emocional i històric per sobre de les avantatges que els hauria pogut comportar un conveni urbanístic clar que no ho entenen no entenen que la gent prefereixi viure en una casa potser bella i mig destartalada que en un pis de nova construcció d'un carrer més amunt clar que no ho entenen perquè el que fa la gent de la plaça de la verdura demanant la solidaritat de persones de Catalunya, d'Espanya i d'altres països és trencar la lògica de l'especulació clar que no ho entenen i és de molt agrair que s'hagi mantingut aquest nivell de dignitat amb una família que perdoni, però que sí que ha fet canviar el sentit del seu vot gràcies a la pressió que s'ha exercit però més enllà de la pressió que s'ha exercit han donat l'exemple que és possible trencar amb la lògica de l'especulació ens hauria agradat que s'hagués aconseguit en molts altres àmbits i com vostè diu, un pou no es tracta eh, tampoc de que mm, generi i no sé com ha dit eh, perjudicis a ningú depèn del que en tinguem per, perjudicis si vostè entén com perjudici que jo ara tinc un camp de rústic i que crec que tinc dret a que se'm requalifiqui perquè estan tan de moda les requalificacions i està tan de moda fer diners amb l'urbanisme que és clar que un, quan veu que mitja classe política fa diners amb l'urbanisme, creu que ell rep un perjudici si no li requalifiquen el camp de rostolls. Doncs ho entenem diferent, senyora Arenas. Per això entenem diferent també la plaça de la verdura perquè nosaltres entenem un pla general que està molt lluny de l'especulació i molt lluny de fer diners gràcies a la pedra. Estem amb un pla general que té una altra visió potser molt avançada i arribarà el moment on s'aprovin plans generals com els que nosaltres ens agradarien. Desgraciadament, la classe política no està preparada per això. Alguna altra intervenció, del grup socialista, senyor Manal Benz? Bé, bueno, aviam... No sé inputs si aquí, no, que no sé on contestar, si dret o esquerre <ríe> Bé, bueno, aviam ja, el tema de jo volia seguir insistint amb el tema dels departaments no? encara que potser qui digui que no es fa cas a uns partits o no se li ha fet cas o sí, jo crec que la importància en aquest cas del pont del, de, de la incidència dels departaments de la Generalitat no? que han ajudat a millorar i a fer-ho d'un pont doncs Eh, millor del que era eh? i però vull dir amb, vull dir amb contundència no? perquè no és que facin informes oh, això hauria de fer no? fan informes que diuen doncs aquí s'ha de fer la defiquabilitat aquí no es pot edificar aquí han de retirar la línia del geològic vull dir, han sigut informes contundents i que jo agraeixo a la Generalitat que els hagi fet perquè no crec, o no sabia o no em pensava que arribaríem a aquest nivell aquests informes no? jo no sé si se l'han mirat més perquè en el fons és una població que per desgràcia doncs, ha estat a tots els departaments de la Generalitat durant molt i molts anys per dos problemes bàsics, que un ha sigut el tema de l'estació, la desgràcia dels habitatges de l'estació que hem tingut i que fa poc s'ha doncs, solucionat o s'ha arribat a uns acords ja que sembla que entenguem el tema. Això ha fet que la Generalitat doncs, jo crec que s'ha posat amb tot amb tot el que tenia i més, no? perquè evidentment no volia tornar doncs, a patir una situació... Eh, com va que ha patit aquí a Sallent i que hem patit bàsicament els veïns d'aquí a Sallent doncs no? això a mi m'alegra i el nostre grup ens alegra i crec que ens ha d'alagrar a tots a tots els que estem aquí i a tota la gent que està aquí una altra qüestió que també s'ha parlat i era per fer un incis només és el punt de vista econòmic Digues, clar els equipaments es paguen amb, amb, diguéssim amb la promoció privada perquè això ens permet doncs, adquirir o recollir equipaments de d'aquesta gent, no? d'aquestes promocions. Clar, si no, no sé d'on poden venir els equipaments. també. Jo crec que això ho hem de tenir una mica clau clar. Vull dir, no tenim prous diners a l'Ajuntament per anar fent equipaments. El que sí crec és que aquest pont ve tardíssim i hem deixat perdre doncs, durant 10 anys de bonança financera, econòmica, que si ho fet fa 10 anys doncs havíem pogut recollir molts d'aquests equipaments ara doncs, com que anem tard i sempre anem tard i malament doncs eh, és una llàstima no? bé el tema que ha dit el senyor Hinojosa, jo, bueno, com a votant del CID amb aquest poum, eh, és esclar que s'ha de modificar aquest POUM d'aquí un mes, vull dir ja, això estarà a les nostres mans si el modifiquem o no vull dir, no hi ha cap obligació de modificar tres. eh? No, no, la pregunta ja l'hi responc no l'equip respon, no, de govern ja l'hi respondrà però vull dir, un POM s'aprova llavors si vostè ha fet les modificacions puntuals que, que creïu convenients fan perquè vull dir, eh, també és una sort que no sigui una cosa tancada, que això es pugui modificar no? però esclar, això es modificarà en funció de si el plenari vol modificar o no no el que vulgui l'equip de govern no? i llavors aquí eh, la participació som tots no? i bueno no, jo crec que aquí hem de continuar endavant i aquest POM té el problema bàsic que és el runam Salí, que sembla que no en parlem gaire i no... I ha quedat una mica així, doncs hem doncs, entredit no, aviam, el runam Salí jo crec que és una de les dificultats més importants perquè cap cop no tinguin més vots del sí, perquè si ha participat, hi ha grups que hi han participat molt que s'ha dit sobradament i des de la nostra part doncs, hem intentat fer el màxim possible perquè tothom hi participi una cosa és que hi ha gent que potser no té temps o no vol o no, o no pot, no? Però bueno, també voldria parlar del runam, vull dir, si... si jo crec que com ha dit el senyor representant d'Inicidi per Catalunya Verge tenim un ronam que ja el tenim eh, tenim un ronam a la Botjosa i tenim un ronam a dalt estem demanant una ampliació d'una bassa que s'intenta fer doncs en les màximes amb el millor que tinguem per fer-ho impermeable per recollir totes les aigües i jo no crec que sigui dolent doncs que agafem un que tenim a baix i el posem a dalt amb una bassa perfectament feta. Una cosa és que hem de procurar que estigui ben feta. No, no crec que sigui dolent perquè deslliurem tota una zona que és horrorosa, que és aquí al costat de la carretera, i la posem en una altra zona que està molt millor que no pas aquesta zona on està ara. Evidentment, l'ideal seria que vingués una empresa i ens aquesta sala. Això seria fantàstic i això és el que volem tots ara podrem arribar i no ho sé, s'acaba el Ronam de Cardona l'altre dia vaig passar per Cardona i realment aquell Ronam està bastant, eh, bastant liquidat no? que el perdrem amb, perquè s'anirà a Súria abans que Sallent que és el que jo he intès que deia vostè home, això ja seria un desastre això sí que seria un desastre total eh? però ecològicament per Sallent, ara evidentment allà també tenen un problema ecològic no? que crec que és més important és tan important o més que el nostre no? de totes maneres bueno, eh, simplement aclarir aquest parell tres de conceptes que crec que és important dir-los no? Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés sí. Bé, intentaré no estendre'm massa perquè ja s'han dit moltes coses el primer, el primer sí que voldria aclarir és que la meva intervenció és la intervenció d'Esquerra això ja ho he dit amb d'altres plenaris i voldria que quedés molt clar perquè jo no parlo en nom, en nom propi meu, no, no estic donant la meva opinió personal. La meva opinió personal possiblement seria molt ajustada a la d'esquerra, només faltaria, però potser hi hauria encara alguna altra intervenció diferent, en algun puntet petitet. Però he de dir que parlo en nom d'esquerra republicana i no en nom propi, perquè ja s'ha dit en altres plens, vostè, vostè, vostè, vostè, vostè, vostè no, Esquerra Republicana, com se li diu amb el senyor Hinojosa d'Iniciativa i com se li diu a l'Anna Gabriel de la CUP, etc. Jo aquí entreveig ja fa dies que els representants d'Esquerra Republicana entreveiem un atac molt directe contra la meva persona i els si agrairia, plau que cada vegada que es dirigissin a nosaltres, es dirigissin en nom d'Esquerra Republicana. Només és això, si no ho volen fer, és igual. Però més que res perquè tothom li quedi ben aclarit que parlem en nom d'Esquerra Republicana cada vegada que parlem s'han dit moltíssimes coses que pff, no sé si les podré contestar o no primer de tot l'equip de govern ens diu que és que nosaltres hem facilitat la informació, només faltaria és l'obligació de l'equip de govern de facilitar la informació, només faltaria eh, què més ha dit? bé aniré intentant de posar en ordre tots aquests papers perquè ja no sé on he, on, he, on he escrit i on he no també s'ha dit que Esquerra Republicana no havia volgut emetre vot en les comissions, en les sessions de seguiment, Esquerra Republicana emetia vot, però en un moment determinat ens van dir que, aquelles, que aquella, aquell vot no vinculava absolutament per res i que no servia per res que només era per saber veure, nosaltres faríem aquella votació per tant nosaltres hem dit i en aquí queda molt clar de què ho diu que Esquerra Republicana en l'acte del dia 23 de març no va voler votar per considerar que no tenia sentit emetre un vot que no fos vinculant i que no hi havia prou assessorament tècnic per a nosaltres poder, poder emetre un vot perquè no hi havia prou assessorament tècnic ja que el responsable jurídic del POM no hi era present i a més a més en aquí eh, també ho diu nosaltres vam demanar, a més a més, les actes del POM. Les actes del POM s'han limitat a fer una graella en la qual li deia el PCC ha votat això, Convergència ha votat no, l'altre ha votat que sí, Esquerra ha votat s'ha abstingut i iniciativa no sé quantos. Nosaltres vam dir, home, això no és un acte, un acte s'entén, que ha de recollir el que, que s'ha ser un resum de tot el que s'ha parlat en el POM, No hi ha res, no hi ha cap resum només, només el moment del dia 23 de març de que nosaltres ja jabem dit doncs, això és una petxanada, és una pallaçada i ja no podem votar més. Bé, eh, Hem enviat vuit instàncies a l'Ajuntament de Sallent perquè si us plau, ens, ens facilitessin les actes de, de les sessions de seguiment i no ens les han facilitat mai l'únic ens han tornat a dir que ja estava bé quan sempre s'han dit el mateix no, i l'alcalde ens va dir que qui dona fe de les sessions i és responsable de les actes és el secretari que ja ha considerat suficient la redacció efectuada d'acord amb l'objecte previst que era conèixer la posició de cada grup polític respecte a les alegacions potser per ell sí, però per nosaltres no no us llegiré totes les instàncies perquè hi ha tot aquest plec tot això són les instàncies adreçades a l'Ajuntament i que s'han contestat dient ja li hem contestat això senyora i no li passarem les actes eh? Vull dir, si algú les vol veure aquí les tenim bé dit això eh, passarem a dir el perquè ja hem dit abans perquè no votaríem però ho analitzaríem més bé ah, un altre punt que em deixo que no podem arribar a entendre el perquè es fa esment única i exclusivament és'·legació que presenta una associació de veïns i que a més a més contesten que no ésc, que, que no és ètica. No podem entendre perquè justament surt aquesta al·legació i no en sur, eh? no en surca més. I a més a més, mm, es diu que no, alerta, eh, que, que no és ètica. alerta amb el que s'està dient, de què no és ètica. alerta amb el que s'està dient, perquè no entenem el perquè s'està dient que aquesta al·legació no és ètica. La de veïns està fent aquí un ha fet una al·legació dient que hi ha un regidor que no pot votar i no pot votar perquè Arnolaporto la d'allò, no la alegació, però que clar tot és 401 no la porto. Però anem alerta amb el que diem, eh? Perquè això no, això no és així i a més a més no sé què pensarà l'associació de veïns dient-els i que com que ells diuen això, no és ètic. No és ètic perquè? Perquè no ens convé no és ètic perquè nosaltres no ho trobem bé doncs deu ser molt ètica perquè aquí tenim una, un informe redactat pel secretari de la, de la corporació sobre les incompatibilitats dels regidors que conformen el plenari per emetre el seu vot durant una sessió plenària i el senyor secretari ens diu que l'article 28 de la llei 30, tot això no hauria dit jo, eh? no hauria dit perquè penso que és un rotllo però ja que s'ha parlat de la falta d'ètica de l'alegació de l'Associació de Veïns, pues doncs penso que la falta d'ètica és de què hagi sortit aquesta al·legació aquí única i exclusivament aquesta, perquè no es llegien totes 492, no? Tenia moltes. I diu que aquest article de la llei 30 92 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que són motius d'abstenció els el l'A, que ja no l'ho leo i el B, que diu tenir parentesco de consanguinitat d'entro del quarto grado o d'afinitat de d'entro del segundo con cualquiera de los interessados. jo només llegeixo això i cadascú que faci la seva interpretació però que no estigui de poc una associació de veïns que en un moment determinat fa una al·legació. Bé, dit tot això, passaré al perquè no hem votat, mmm, perquè votarem en contra. Votarem en contra perquè s'han desestimat gairebé la totalitat de les nostres al·legacions, per tant, si s'han desestimat, doncs no hi podrem no hi podem votar a favor. I a més a més, aquí s'ha dit que nosaltres, clar, mmm Defensàvem, defensàvem doncs, alguns particulars i no sé, no sé què s'ha dit Bé, no, cal, no cal hi entrar aquí. perquè considerem que aquest pla d'ordenació ha cosit un vestit a mida per legalitzar la situació urbanística i de l'empresa Iberpotage ara ja ho tenen tot legalitzat doncs endavant les haxes. tercer, perquè estem hipotecant encara més el futur de Sallent amb la incorporació de nou ronam salins què més? Perquè ens sentim enganyats per l'equip de govern i més, i més encara amb tot el que s'ha dit avui. Perquè jo ara explicaré una altra, una altra anècdota que tothom l'entendrà molt clar que és que entremig d'aquest procés d'aprovació d'aquest POM, se'ns va, se va presentar aquí damunt de la taula d'aquest plenari una modificació puntual molt ràpida, molt urgent i que pràcticament era de pistola al pit de dir nois, s'ha d'aprovar això perquè hi ha una urgència importantíssima per part d'una empresa que si no... Mm, I vam dir, bueno, què està passant? Doncs va ser una modificació puntual en el polígon dels plans de la sala, que una empresa necessitava amb urgència que aquella que es fes una modificació. L'Ajuntament de Sallent li regalava la millor parcel·la de tot el... intercanviava, perdó, eh, no regalava, feia una permuta dels mateixos metres quadrats de la millor parcel·la del polígon dels plans de la sala amb aquesta empresa. I nosaltres, tots els grups de l'oposició, i parlo en boca d'Esquerra Republicana, vam dir que no seríem pas nosaltres els qui eh, obstaculitzaríem aquest procés si és que aquesta empresa havia d'ampliar-se, si és que aquesta empresa... Havia hagués hagut de, de parar justament perquè no tenia més terreny per, per l'ampliació de, de la seva nau que nosaltres votàvem això votaríem a favor d'això d'aquesta urgència però resulta que aquesta urgència al cap de 4 dies ja no hi era però la modificació va continuar endavant i nosaltres, Esquerra Republicana, vam entrar un recurs perquè llavors tot el que va venir a darrere es van aprovar aprovant tot per Junta de Govern perquè, perquè així es passa i ja no ha de passar pel ple però nosaltres vam seguir les juntes de Govern i vam presentar un recurs en contra d'aquesta aprovació i com que nosaltres vam presentar un recurs l'empresa i, i, i van haver, haver d'estimar el recurs l'empresa va presentar un altre recurs en contra una altra vegada de l'aprovació que havia fet l'Ajuntament què vam fer nosaltres? de dir que això, si això era una necessitat per nosaltres endavant però que si això no era una necessitat que aquí, no hi, aquí no hi aniríem doncs no ha estat una necessitat però senyors, el pla d'ordenació es va fer la modificació puntual és igual no sé com ho valorem això per tant ens sentim encara més decebuts perquè veieu les coses i, per, i després parlem d'ètica. Eh? Tampoc estem d'acord en què desaparegui un edifici tan singular on hi ha escrites en les pedres la història de Sallent, com és la rectoria. la rectoria hi ha tota la història de Sallent fins al dia d'avui i la rectoria anirà a terra. Eh? Tampoc estem d'acord que la plaça de la Pau perdi la seva singularitat i que es permeti que s'enderroqui l'edifici del carrer Bisbevalls amb façana de la plaça de la Pau i que es perdi una imatge única d'aquesta plaça amb el campanar de fons que ha estat motiu de tantes fotografies per professionals de la fotografia i per aficionats potser sí que Esquerra Republicana són molt romàntics bé, bueno, doncs visc el romanticisme però ens estimem Sallent i volem conservar la seva història i d'aquí quatre dies ara no perquè està tot aturat però d'aquí quatre dies si allà hi ha dos, dues plantes doncs potser n'hi haurà quatre i què, que no es vegi el campanar, vaya tonteria no que no es vegi el campanar, bé, per alguns sí però per nosaltres no és, és allò que fa que els pobles siguin pobles i no esdevinguin ciutats, doncs això és el que nosaltres estem defensant per què s'havia d'incloure calcasses en el catàleg de béns a protegir? I bé, perdó, rectifico, segons ha dit la senyora Arenes i trobo molt bé la rectificació, que nosaltres ho diem, però clar no hem, no, som, no som professionals de tot això, i per tant no tenim tanta gent a la nostra disposició. El llistat de béns a protegir, el catàleg vindrà després. Per tant, si no hi ha llistat de béns no cal que protegim, si no hi ha catàleg de béns o no cal que protegim res. I en aquest moment ja no existeix ni la casa i a més a més en aquest solar s'hi faran pisos també, eh? més pisos. Doncs votem que no també perquè voldríem que la fàbrica de Calçala no es convertís també en un edifici de pisos perquè tenia moltes possibilitats l'edifici de Calçala. Perquè no estem a favor de construir nou pont a l'estació per desviar el trànsit cap a la zona del parc perquè voldríem que les zones de les escoles del parc i de la plaça Santa Maria fos una, una zona de lleure, una zona pacífica, una zona lliure de trànsit i aquest nou pont, aquest nou pont encara ens portarà més trànsit perquè no tenim un pla d'equipaments perquè projectàvem el camí de Cabrianes com un espai pacificat destinat al lleure i a la zona d'or ara que està, ara que a més a més s'està mirant de recuperar el riu Llobregat, la riba del riu perquè volíem que l'espai de l'embalat fos un espai, un espai verd per als veïns del poble nou i ho continuem demanant i ho demanarem i perquè voldríem moltes i moltes i moltes d'altres qüestions. I aquest i això és el que nosaltres hem, eh, hem qüestionat i hem pensat pel que fa a la forma, al fons. i llavors pel que fa a la forma, he de dir que esquerra pensem, i ara ja ho diem clarament perquè com que ha sortit tanta falta d'ètica i com que ha sortit tant no sé què i no sé quantos ho volíem dir d'una altra manera però ho direm clarament doncs pensem que els convenis urbanístics que aquí s'han inclòs dintre del POM i ja ho vam demanar també en les sessions de seguiment de, del POM que els convenis urbanístics s'haurien d'haver votat en un punt a part del POM, no inclosos a dintre del mateix, del mateix pla d'ordenació ja que tal com s'ha portat en el Ple, doncs es podria vulnerar l'article 28 de la llei 30 barra 1992 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu que ja ha la llegit d'abans i el senyor secretari a més a més, ho rectifica o ratifica perdó ho ratifica en el seu informe. Per tant, ho deixo aquí a l'aire i aquí va tot. Per tant, senyors, vostès diran, no ho sé aquest POUM, si algú el portés recordo que el POUM del 1999 es va anul·lar justament per un defecte de forma eh? un defecte de forma va anul·lar el pla general del 1999 però potser el pla general del 2009 potser també pot ser que s'anuli per un defecte de forma dit això, doncs dic que el nostre vot serà contrari per tot això i per moltes més coses que ja no cal allargar-se més. Senyora Arenas. Um, sobre la primera intervenció, sobre l'aportació la d'aquest senyor de Terrassa, que és coneixedor i té molta experiència sobre el tema de participació ciutadana, jo respecto totes les opinions i més d'aquesta persona que la considero molt vàlida però jo només parlava de la seva aportació que era la que és vinculant realment en aquest PUM sobre el senyor García el senyor Rufí sobre la consulta que va haver-hi a petició també d'iniciativa per donar més explicacions sobre les possibilitats d'un desenvolupament a posterior i si en el mateix PUM es podia engrafiar o deixar constància de prescripcions determinades referides al POM i al cogulló. Lo que es va dir, i si no recordo malament, però és així, és que el Pla especial derivava d'un pla general, sempre. Així es ho marca la llei. Si no tenim pla general, no podem derivar un pla especial. No és que no sigui possible, sinó que serà possible en el moment en què tinguem el Pla general. I aquesta al·legació que presenta, i Convergència i Unió i el PSC van en aquest sentit del desenvolupament i l'exigència del Departament de Medi Ambient de l'elaboració d'aquest pla especial evidentment el pla especial tindrà un procés igual o similar en la seva uh, uh, confluència al pla general això voldrà dir que comportarà tot el procés participatiu, perdó, participatiu els vots favorables o no dels diferents representants dels partits polítics el tema dels equipaments el tema dels equipaments també pot venir eh, derivat també d'un pla que en posterioritat elabori aquest punt quan estigui aprovat definitivament per què derivat? perquè en la contractació d'aquest pla general no hi havia l'elaboració d'aquest pla d'equipaments Sí que, segons també una prescripció per part d'Esquerra Republicana, en l'anterior plenari i amb l'aprovació inicial, es va fer referència que es podia haver contractat i es podia fer paral·lelament, però sí que també és veritat que tenint el document aquest de la provisional amb referència a la definitiva i amb el punt realment aprovat, és el document vàlid per poder elaborar en posterioritat aquest pla especial o aquest pla derivat d'equipaments. Sobre el tema dels convenis, eh, evidentment si hi ha una modificació del pla general en posterioritat, evidentment que hauran de passar pel plenari i que quan passin pel plenari s'aproparan doncs, o no d'acord amb les prescripcions que en aquell moment es donguin. Sobre el tema d'un contenciós, això m'agradaria que contestés el senyor secretari si ha entrat un contenciós i en quin sentit està en, a l'administració. impugnació perdó. i sobre l'agraïment que fa la meva persona conforme les vegades que l'he jo també li estic molt agraït per la seva preocupació pels temes que m'ha plantejat perquè preocupar-se d'aquest punt és, eh, és bo pel mateix punt referent a la CUP intentaré no de massa demagògica perquè veig que no li agrada al senyor Anna Graviel Potser la informació la l'atabala o aquesta informació no li agrada tal com la plantejo. Perdoni que sigui tècnica, perdoni que em derivi moltes vegades amb, amb tecnicismes. Entenc també que és difícil també per la gent entendre segons, segons quines lectures que faig a d'alguns reculls, però sí que m'agradaria comentar la seva prepotència amb més faltaria que no ens haguessin donat la informació. A veure, senyora Ana Graviel, li hem donat la informació que cal més la que no cal. I simplement un gest d'agraïment aquesta documentació que van elaborar els serveis tècnics com a punt de referència de tota la documentació ferragosa que comporta el mateix punt i que es va aportar a l'última sessió un dossier resumen de la mateixa, simplement pel que et fet de que és una informació calia o no calia, que era obligatòria o no era obligatòria però entenc que com a mínim l'agraïment per l'esforç efectuat i per l'aportació d'aquesta documentació que legalment no s'havia d'haver donat però voluntàriament es va donar i la voluntarietat sempre entenc que s'hauria d'agrair que si jo parlo d'ètica o quan parlo d'ètica se'm critica perquè parlo d'ètica quan no parlo d'ètica soc massa pedagògica també soc massa pedagògica entenc que mai tindré el to suficient i a la seva alçada que no arribo al fons de la, de la qüestió a veure, per fer demagògia i per treure el fons de la qüestió ja està vostè jo sóc més pragmàtica potser veig les coses més clares, més contundents i més transparents i així les intento reflectir al reste de la població perquè no cal anar tant el fons de la qüestió quan a vegades no hi ha fons de la qüestió. Si les quatre al·legacions s'han contestat que sí o s'han contestat que no, evidentment, no hem volgut buscar el favoritisme de ningú contestant sí o contestant no, nosaltres no contestem, hi ha un informe derivat dels equips redactors conforme aquestes al·legacions, si hi ha possibilitat de que tinguin eh, cabuda la conformitat de la mateixa i aquestes al·legacions es tenen en consideració o no també en funció de les seves possibilitats de desenvolupament a la documentació des de l'inicial a la provisional. Que s'han complert el contracte. Ja l'hi he recalcat abans i l'hi he explicat abans, el que passa que com que torna a la demagògia i a, i a la generalització, doncs evidentment que no entraré a tornar a explicar que el procés s'ha respectat, el que no s'ha respectat són moments en cada, en cada moment el que marcava exactament el pla de participació ciutadana. És un pla, que és un programa i d'obligatorietat té el que té l'obligatorietat que marca la llei i el que està contractat s'ha fet però no en els moments en què indicava el mateix pla de participació. Crec que el més important no és saber si a, a la participació s'ha fet en un moment o en un altre moment sinó si s'ha fet. I si s'ha fet aquesta participació ciutadana, ja ha arribat el ciutadà. Ja ha arribat el ciutadà. I ho podem veure. Totes les delegacions que hi ha és un recull d'aquesta participació. És la prova més eh, fe de que la participació ha donat un bon fruit. A lo millor no és la participació que ni la CUP, ni iniciativa ni inclús el PSC, ni els altres partits polítics haguessin volgut. Evident que sí però la participació que s'ha cregut era més, comunica, més comunicativa amb la població. S'ha tingut un vis-à-vis -vis amb totes les persones que volien presentar al·legacions perquè tinguessin una prèvia amb l'equip redactor i anessin ben informats de com havien de redactar aquestes al·legacions. Però bé, per no ser massa demagògica i donar-li masses eines perquè després pugui contestar encara més demagògicament, doncs aquí espero contestar a tot el que he dit referent al PSC fer una reiteració moltes de les coses que ha manifestat potser en defensa de, del contingut del mateix, de la mateixa informació de la provisional per millorar aquest POM i pel tema de les declaracions que ha fet d'algunes de les intervencions que li agraeixo doncs, que hagi fet alguna de les declaracions que estan bastant, bastant en acord amb el que pretenia dir i per part d'Esquerra Republicana doncs disculpi si em dirigeixo a vostè és perquè m'equivoqui igual que vostè s'equivoca dient-me en par, o quan em dic en part millor és aquell despiste que li dic que ho sento molt eh? i que intentaré reconduir aquest fall quan també parla de faltaria més la documentació vaig home amb la mà d'informació que s'ha demanat s'ha incorporat aquest document de dossier que se li ha facilitat i no tan sols, no crec no sé si l'han trobat útil o no l'han trobat útil però com a mínim com a mínim podíem haver fet l'esforç d'agrair-ho i no criticar que si la informació que es donava era la que tocava no era la que tocava, era més de la que tocava Calbot era una pallaçada. Bueno, doncs aquí han fet el pallasso tots els regidors tots plegats eh? excepció de vostès que no han fet el pallasso que el que han fet és passar de puntetes per aquest punt i la seva despreocupació arriba a la despreocupació de la les... despreocupació o Sigui ja és un tarannà de... em despreocupo totalment d'aquest punt i no, no només demanen més informació que cap grup polític d'aquest plenari, sinó que demanen la informació i se la deixen oblidada a casa d'un regidor i una setmana abans de les informatives ens reclamen que no els hi havíem entregat aquesta documentació quan aquesta documentació havia estat entregada quasi dos mesos abans i això ens ho va dir el propi regidor que, que ojo amb l'ètica bé aquí tornem un altre cop aquelles eh, aquelles coses que a vegades no, no entens, no? O sigui, si tenim ètica perquè la tenim, si no la tenim perquè no la tenim i si la tenim i la manifestem o entenem que no hi ha hagut ètica amb alguna alegació i la posem un coneixement doncs dona a entendre que algú se sent ferit, si algú se sent ferit doncs ho sento molt però simplement era un comentari de que enteníem que aquesta al·legació si algun partit polític entenia que així havia de considerar eh, aquest punt que tractava l'al·legació ho havia de proposar com a partit polític i no implicar a una associació de veïns del municipi simplement no és eh, un raonament ètic sinó simplement una apreciació que si el quart grau d'afinitat també ho va utilitzar amb la instància que va fer sobre el tema del barri de l'estació i el el tema del, de l'IBI i allà se li va aclarir perfectament quan és directament directament aquest quart, aquest quart grau d'finitat compatible o no compatible amb tots els punts en el qual es vol desenvolupar. Però del quart grau d'finitat, aquí en aquest plenari crec que n'hi ríem més. S'hauria de rescar i probablement en treuríem més però com que no és el cas perquè el, el grau no implica l'incompliment i està, està explicat perfectament per el senyor Francesc eh, dels serveis jurídics d'aquest Ajuntament i de confiança, evidentment que sí que és de confiança confiança plena que no té la CUP envers aquest eh, assessor jurídic doncs li puc dir que aquest eh, informar conté tota l'explicació jurídica que vostè necessita perquè sigui tranquil·la, però com que evidentment no confien en aquesta persona, entenc la seva desconformitat no votaran a favor, evidentment que ja ho sabien que no votarien a favor perquè el seu tarannà des de l'inici de la inicial fins a la provisional ha sigut de deixadesa total de cap aportació i que les aportacions que ha fet amb 14 al·legacions són les úniques aportacions aportacions, tres d'elles d'incloure en un llistat d'un catàleg <coughs> perdó tres edificis vaja el punt és molt més extens però bé, aportacions que anaven a vegades a mida d'aquest vestit que vostè també parla moltes vegades d'Iberpotage un vestit a mida que està fent aquest equip de govern a Iberpotage ojo també vostè amb el que diu perquè realment jo aquí que crec que s'està passant alguns pobles això és totalment incert aquí no estem fent cap vestit a mida de ningú i si, i si algú ho creu això va a càrrec de la seva consciència però nosaltres tenim la consciència molt tranquil·la que això no ha sigut així i vull que ho sàpiga tothom que ens escolta que hipotequem cellent jo no sé en qui hipotequem cellent a veure si busquem m'ho explica o no cal que m'ho expliqui perquè com que són hipòtesis i són generalitzacions per intentar justificar el seu vot en contra doncs realment no vull aprofunditzar i aquesta anècdota dels plans parcials de la sala no entenc a què venen avui en aquest punt de l'ordre del dia d'aquest ple estic més acostumada que ens ho plantegi potser en un ple ordinari amb aquests precs i preguntes que amenaça que fem unes irregularitats eh, impressionants però aquí no ho entenc tampoc li contestaria perquè no és el lloc de contestar-li i si en tot cas li contestaria en el pròxim plenari ordinari perquè és on pertocaria el tema del bisbe Valls vostè ha donat aquí una explicació del perquè considera que hauria d'estar catalogat hi ha un informe on se li explicarà i on se li explica i que vostè ha pogut tenir coneixement d'aquest el perquè no es considera que pugui estar catalogat és més, això de catalogar o no catalogar, o posant un llistat o no posant un llistat la llei de patrimoni ho regula tot al marge de tots els pomps que vulguem fer en aquesta vida la llei ja marca quan s'ha de treure un edifici del llistat de patrimoni quan s'ha de catalogar, per catalogar-ho com s'ha de fer quin és el procediment legal i quin és el procediment que s'ha d'efectuar en cada cas per treure i per posar, per molt que el POUM digui o no digui mentre aquell edifici pugui estar en qualsevol catàleg sigui de la Diputació, sigui del Pla General d'aquest municipi s'ha de justificar i la llei marca les pautes i els passos necessaris per poder dur a terme aquest procés així que està bé posar en coneixement quins són els que es volen catalogar però si vostè entén que tant cal Calcases Bisbevalls i la rectoria necessiten més catalogació de la que tenen o de la que podrien tenir doncs hi ha un procediment en el qual vostè es pot acollir fer la proposta i continuar no només amb aquest punt i referent a calçala sobre els pisos si no entenc malament, en l'últim plenari de l'aprovació inicial vostè va dir que no calia fer pisos a Calçala perquè a la fàbrica vella ja n'hi havia prous pisos pel rellotjament del barri de l'estació. Potser dir-ho ara, tal com està rellotjat molta gent del barri d'estació de provisionalment, potser encaixaria, però no és així. I vostè sap perfectament que el nombre de pisos destinats a gent del barri de l'estació que estan situats en el sector de la fàbrica vella no arriben al total de persones que s'haurien de, de rellotjar del total del barri de l'estació i això comporta que la segona proposta que va enviar des del departament d'habitatge i amb l'Incasol per la situació d'aquest dèficit d'habitatges i, i en compliment de poder-ho dur a terme la proposta era calçada això que vostè fa referència doncs li deixem aclarit el tema de convenis posar-ho a part Esquerra Republicana i vostè senyora Miri de Cortés amb això són famosos posar a part el Cogulló posar a part l'estació, posar a part els convenis si hem de posar a part tots els punts i totes els els anexos així com tots els documents que comporta aquest punt, no en tindríem prous punts en un plenari i tindríem temps per discutir-los tots un a un, és més no sé per què s'ha de separar alguna cosa que vostè li fa nosa, perquè realment, encara que separéssim els convenis encara que separéssim el cogolló encara que separéssim l'estació, que l'avorréssim del mapa vostè encara votaria que no simplement perquè aquest punt el presenta, l'ha treballat i l'ha consensuat Convergència i Unió M'he debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació Vots a favor? Vots en contra cap abstenció doncs queda aprovat per 7 vots a favor 6 eh, en contra i cap abstenció i donem per acabat el ple, aquest ple extraordinari i si del públic assistent algú vol intervenir o per fer algun aclariment o alguna pregunta doncs molt gustosament intentarem contestar-ho doncs molt bona nit a tothom i fins a la propera.